jeni vitabu vipi ambavyo watakiwa walimu funzi, wa shenavyo, diniyaw, wa Quran, wa na wanafunzi wajishughulishane navyo katika kuifahamu dini yao au saw Quran kitabu inshallah subhanahu wa ta'ala na suna ya mtume sallallahu alayhi wasallam vitabu katika Qur'an ambavyo kuwa uh, ni tafasir ambazo kwa wanachuoni wameashiria rejeleeni tafsiri kama hiyo tafsiri ibn katir aiyo albaghawy aiyo katika jumla ya tafasira ambazo kwa ndani yake zafasiriwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala tafsira ambokuwa ni sahihi wala haina mlaahazati za upotofu ndani yake ukadhalika kama katika zama tafsiri ya Sheikh Ibrahim bin Nasir Al Saidi na ajao ul bayan ayo katika tafasiri ambazo kuwa ni muhimu katika kufahamu maneno ya Allah subhana wa ta'ala ukisoma au ambekuwa tatumia baada ya kujifunza kutokamana na wanachuoni wategemewa basi ataifahamu akida yake ufahamu sahihi ataifahamu kwa kumwezimu subhanahu wa ta'ala ame bainisha bayana shafiyan kafia ayako ubayana ambakuwa ni mzuri sana bi ahsanil kalam wal hadith katika kufahamu nini ambacho kuwa natakiwa nitakidi nini ambacho kuwa natakiwa niwe ni mwenye kutenda au kusema walillahi alhamdu وكذلك katika sunna za mtume sallallahu alayhi kuna vitabu ambavyokuwa virejelewa umma hadi sita sahihain bukhari na muslim suna na nabidauda tirmidhi na sa ibn Maja. na vitabu vidogo ya hivyo ambavyokuwa ni vitabu ambavyokuwa vya tegemea bado hivyo sita na mengineo zaidi ya sita hiyo katika sunan na masanidi yategemewa ndani yake kadhalika shuruhat ambazo kuwa wanachuoni wameziashiria, ni wameziia sheria mtafadhul fathul bari alminhaj ya imam muslim katika sharhi ya muslim na mengineo katika shuruhat ya kadhalika utapata maelezo na ufahamu ambokuwa ni sahihi ya dini na akida ambokuwa yatakiwa mtu mislamu awe ndani yake wakadhalika kuna vitabu ambavyo wanachuoni katika zama tofauti tofauti wameziandika sawia katika fiqhi au katika uh, tauhida au akida na masomo mengine aiyua izashiri katika kila fani kitabu ambacho kwa wanafunzi aweza akategemea ili kufahamu dini yake kiujumla katika vitabu hivyo mathalan vitabu vya Sheikh ulislam ibn taimia na ibnul qayyim na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayh mara nyingi wanachooni wakiulizwa vitabu zipi au za wanachooni wapi ambokuwa tutegemea sana basi huwa ashiriwa mfano wao kama hawa watatu Sheikh Islam ibn Taimiyah ibnul qayyim na uh, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika wanachooni ambokuwa wametangulia na katika zama hizi walililhamdu tunao wanachooni wakubwa ambokuwa vitabu vyao vimekuwa na kubwa katika kubainisha akida swahi, pasina, makosa hayo mataana sheikh wa sheikh baadhi sheikh al-albani rahimahullah sheikh sheikh wa yahya al-hajuri anazo vitabu silsila nyingi aiyo ni kubainisha uh, akida swahi, na manhaj ni vitabu ambavyo kwa katika kufahamu akida sahihi ah, Kusiana kuhusiana na kuandika vitabu huenda akawa mtu ni katika watu ambao wamepinda. lakini akaandika kitu ambacho kuwa, kina manfa kina tanabahini hii kuwa mtu ameapinda Walakini akaandika kitu ambacho kuwa, kina manfa kitabu ambacho kwa sarejelewa hilo lataka nataka wanachuoni mwanzo Wawe ndiyo ambokuwa kuwa, tunabahisha yani wapitie na waelekeze Kuwa kitabu fulani kina manufaa mthalan az-zamakhshari ajuli mu'tazili kichwa katika mu'tazila aiyoo anayo tafsiri yake ambokuo ameandika ndani, ndani yake ina itizal ndani yake ina madhabia mutazila. wanachuoni wasema kuwa hii ni katika tafasiri kubwa ambazo kuwa ni nzuri lakini nani ambekuwa faidika nayo arejelee kitabu kama hicho ni wanachuoni kabla ya wanafunzi wadogo maana hao ndo ambokuo wafahamu itizal na M nio mifumo au mitindo ambayo kuwa ametumia katika kitabu chake walakin katika upande wa kubainisha ayo ufasaha wa Qur'an wanachosoma wanasema kuwa hakikatan ametangulia katika upande huo yatakiwa mwanafunzi ndiye amekuwa au ni mwenye kuangalia vitabu kama hivyo wala si mwanafunzi ndogo na mara nyingine huenda mtu yuko katika njia sawa walakin alichokiandika Kikawa kina kasoro na makosa mengi ndani yake mpaka ikafikia kutahadharishwa msisome kitabu fulani wala msianganie katika kitabu ya mwenzetu fulani alicho, kiandika. kwa kuwa hajasibu ndani yake hajasibu ameandika mambo ambayo yaleta uh, mgongano au ufahamu ambao hautakiwi uh, mtafanan <clears throat> Sheikh Bakar rahmatullahi ta'ala alayh ni katika wanachuoni wakubwa nayo wa ahli sunna atambulikana na ameandika vitabu vingi nayo katika kutetea ahli sunna wal jamaa lakini alikuja kuandika risala risala ambayo kwa ikathadari shukto kama anayon risala hiyo tasnif al-nas kwa nini kwa kuwa ufahamu wake katika kuandika risala mathalan ilikuwa ina utetezi wa watu fulani alitaka kutetea ikapelekea akaandika risala ambayo kwa ikawa inaishikalia ndani yake huenda ni mwanachuoni katika wanachuoni haiwa wakubwa katika safu ya al-sunna walakin akaandika kitu ambacho kwa haki rejilewe. kwa hivyo kuainisha kitabu na nani wa kutegemewa hii rejelea wanachuoni wakubwa Walila, na wako katika kila zama na kila Sehemu wapatikana na kama wapatikani basi tunazo njia za kuwafikia na kuwauliza hiyo ni vitabu vipi na ni akina nani ambokuwa tuketi na tuasikize wallahu alam nadhani kwa kadri ya ufahamu wako sana na salahini